Третата лекция – Бог. Исая казва преди мене, т.е. Бог не е имало и след мене няма да бъде никой. Т.е. сам Бог казва, че преди него е нямало нищо и след него няма да има нищо. Ще обясня. Самия Абсолют е потекал надолу, слязал и се е превърнал в Бог. Така мистерията е станала живот, защото Бог е потекал. Истинският живот е течение на духа, течение на Бога. И затова истинският живот няма происход. Защото Бог няма начало. Животът е течение на Бога, течение без происход, защото Бог е бил всякога и е без начало. Безкрайният е потекал надолу, той е слязал от непознатата област, която е неговата собствена мистерия. Това е древна, окултна праистория. Тук Бог е една безгранична тайна, която е скрита зад нещата. Разкриването на Бога се дължи на тази тайна, която Той изпраща върху човека. И така Той прави човека част от себе си. Такъв човек става мъдрец, посветен, учител, но Той е божествено обречен да не може да обясни Бога. Тоест, посветение е божествено обречен, да живее в Бога, но да не може да го обясни. Пък и той не иска, но той не може. Тук човека е преживял Бога и се е преобразил, но Бог пак си остава скрит. Изгубили сме Бога, когато сме решили да му дадем познаваемост. Но Бог не е познаваем. И това никога не е целта. Както и преди съм ви казвал, целта също не е и съвършенството. Това е погрешна цел. Целта е единството с Бога. И колкото може, по-дълбоко приближаване до Него. Съвършенството е Негово. Бог ни не разкрива, не разкрива напълно своята дълбочина. Защото ако е разкрие, хората няма да могат да го обикнат. Бог е явлението, а всичко друго е само събития. Който е видял Бога, изоставя обикновения външния живот. И Учителя казва, живей в Бога и няма нужда да се устройва живота. Защото то не е твоя работа. Това е работа на висши същества и на Бога. Това е погрешна цел. Да се устройваш живота и да го осигуряваш. Стара погрешна цел. Значи, живей в Бога и няма нужда да се устройваш живота. Без Бога, дори да си устроен, ти си провален. Казвал съм ви, има милиардери, които са богати бедняци. Такива ще останат и занапред. Нищо не е устроено там. Всичко е провалено. Без Бог всичко е провал каквото и да си постигнал. Включително и хубави дарби. Дарбите са също отклонение. Целта е Бог и истината. Никакви дарби и никакви резултати не трябва да искаш. Но Бог и истината, на това казвам, да. Основата на живота не е образованието, а любовта към Бога. Образованието е също нещо странично. Основата е любовта към Бога. Бъди образован и ще изпуснеш Бога. Бъди любов и ще срещнеш Бога. Разбира се, че не говоря за човешката любов. Бъди любов и ще срещнеш Бога. Казвам, любовта към Бога е велико нещо. Защо? Защото тази любов не създава причини. Означава, това означава, че не създава последствия. Значи, любовта към Бога не създава причини, не създава карма, не създава последствия. Свободата, свободната воля е дар от Бога за единство с Него. Ще го кажа по друг начин. Свободната воля е дадена за да се научиш, да се владееш и да си посветиш живота на Бога. Любовта е вкусът на Бога, а бездната, т.е. без края, е неговото ухание. Без пътят към Бога, човекът става жертва на себе си и на своите желания. Не търси познаване на Бога, а единство с Него. Единство. В древността нямаше нищо, но имаше Бог. За да отидеш при Бога трябва да си го образувал в себе си. За да отидеш в реалността трябва да си е образувал в себе си. Това е древното правило, древното изискване. Ще обясня нещо. Трябва да развиеш чистотата си, но има нещо в нея, в нейната дълбочина което може да смае Бога. И такава чистота ви желая. Тайна, тайно благородство, неявно, не, не показ. Тайна чистота, абсолютно неуловима, без показ. Тя може да смае Бога. И той да се загледа за дълго време в тебе. Но ще обясня и друго нещо. Чистотата не е същностна. Тя е важна, но не е същностна. Ще обясня разликата. Честотата е важна, под, важна като подготовка. Тя е важна да може след време да ти даде позволение да влезеш в любовта. А любовта е вече същностна. Тя ти позволява да влезеш в същността, но тя е важната истинската подготовка. И така, срещата с Бога е солта на живота. Косът на живота. Но това е среща, нека да повторя, с непознаваемото. Това е изключително красива среща. С непознаваемото. И тази среща определя велико единство. Това е посвещението, това е и самотхи Но, но в самотхи в посвещението, пак напомням, човека е божествено обречен, да не може да обясни това, което вижда и това, което е преживял. Друг път съм ви казвал, че в саматхи, в срещата с Бога, в посвещението, думата преживяване е също избледнява, Но понеже не може да се обясни, се нарича особено преживяване. Там няма дишане, няма мислене, няма светове. Пряка среща с Бога. Всеки рано или късно е обречен да стигне до това положение. Никой няма избор. Дори след милиони години ще има шанси демоните. Така, божественият план е такъв. Рано или късно всеки ще бъде посветен.